I tried to write when I was in my life And I didn't write any time Now you're so empty I'm sorry, I'm sorry, you're not here טוב, צהריים טובים. שלום, משה. שלום, שלום, אהרון. שלום, אמירה. שלום אמירה ושלום לדותן. דותן. אתה יודע, זה שיר שלוחץ לי על בלוטות הדמע. כמעט אין פעם שאני שומע אותו ולא מתחיל לדמוע. בכלל, זה כמה שירים באלבום הזה. זה חלון לים התיכון, מתוך עפר ואהבה. אלבום שיצא בדיוק החודש לפני שלושים שנה, 1988. כן. אנחנו שומעים אותו לא רחוק מיום השואה הבינלאומי כן. וכל mm -hmm. מה שקשור לזה. ואם יצא לנו, אנחנו בהמשך ננסה לשמוע לפחות עוד שיר אחד מתוך, uh, מתוך אפר ואבק. בכל אופן, זה אלבום שמדהים לחשוב שהנושא הכל כך uh, טעון הזה... למרות הנושא הכל כך טעון הזה, או אולי בגלל הנושא הכל כך טעון הזה, זה היה רב מכר. Okay. משהו כמו 70 אלף עותקים. <חפש> וזה אלבום שהתחיל בעצם מתוכנית רדיו, בגלי צה"ל, ואחרי זה הפך לסרט תיעודי עם יעקב גלעד ויהודה פוליקר והמשפחות שלהם. <חפש> והאלבום הזה מלא בשירים שתופסים אותך בגרון, וזה יותר מכולם לדעתי. כן, נכון, בהחלט כן, זה עד היום תופסתי בגרון, אחד אחד מהשירים פה, בהחלט כן. ואיך אומרים, נכון, בתורה עכשיו, באמת שאנחנו נדבר על העניין של הקרבה ליום הזיכרון הבינלאומי, אבל כן, בהחלט, עד היום הוא נחשב באלבום גדול מאוד. טוב, בואו נשמע את הסוף שלו. אז זה היה באמת אה, פוליקר. זה אלבום שאתה שומע אותו שוב ושוב ושוב ושוב, הוא לא נמאס לך, לא נמאס עליך, אתה רוצה לחזור אליו, נכון. אתה רוצה לחזור לשירים האלה. אה, נעבור למשהו אחר לגמרי. Mm -hmm. אולי עוד נחזור לפוליקר ואבק בהמשך. אוקיי, והוא? אה, טוב, אז... התייחסנו לאלבום שיצא בדיוק השבוע, החודש לפני שלושים uh, שנה, אז בואו נראה מה קורה השבוע במקום הראשון, במצעד הוינילים בבריטניה. אוקיי. Okay, וזה yeah. תקליט uh, שנקרא Ruins mm -hmm. של צמד uh, שוודי, שנקרא First 8 Kits, אלה אחיות. כן. Okay. ג'והנה וקלרה סודרברג. האלבום הזה גם נכנס למקום השלישי במצעד הכללי. ראשון במצעד הווינילים, mm -hmm. אז בואו נשמע את uh, שיר הנושא, טרוינס, שיר יפה יפה, פולקי, מתאים לשעה הזאת. Okay. Okay. I think I lost myself Children Then and forever Locked in a memory Holding That mirror searching For some kind of certainty That you Were just the same As everyone We built a shirt that they would last and do months to get stubs and מעניין, אתה יודע. אני אומר, זה מעניין, כי זה מזכיר, אתה יודע, איזה תקופות אחרות לגמרי, ומתברר שזה כמו שאתה אומר, זה דבר חדש. וזה עכשיו, מה שנקרא, הולך בראש המצעד. לך זה הזכיר את בוב דילן, לי זה הזכיר את שיני דוקונר. כן, בדיוק אחרי, אחד החבר'ה האלה בתקופה הזאת. מה שנקרא... על מים סוערים, כל ה... בדיוק כך, זה העניין. כן. טוב, היום יש לנו תוכנית עם הרבה מרואיינים, שניים. הנה הראשון, אני מקווה שהוא על הקו, אלעד אייזנשטיין. צהריים טובים. צהריים טובים. משהו. תודה רבה שאתם עושים אותי בתוכנית. מארחים, סליחה. איפה אנחנו תופסים אותך? אתם תופסים אותי בחנות שלי. ביטניק. נכון, נכון. הביטניקיות הזאת... מה החנות הזאת מוכרת? תקליטים? מוכרת תקליטים, דיסקים, פטיפונים, כל מה שצריך לתקליטים, נברשות ניקוי. יש קונים לזה עדיין? אה, תראה, בסוף החודש כן, אנחנו מרגישים שכן. אה, אם אתה אומר ככה, זה נשמע טוב. Uh, אלעד, הסיבה העיקרית שאנחנו רוצים לדבר איתך היא שאתה בעצם uh, ממייסדי או מייסד קבוצת uh, חולי תקליטים התאחדו בפייסבוק. נכון, נכון, אנחנו בדיוק בימים אלה מציינים חמש uh, שנים לקבוצה. וכשפתחת את הקבוצה, כמה חולים היו? כשפתחנו אותה, באותו יום היינו שתיים ולמחרת? היום אנחנו מתקרבים ל-7500. מה אתה אומר? אתם הקבוצה הוותיקה. גם אני לא ציפיתי את זה, בוא נגיד ככה. כל אדם שהצטרף זה היה בשבילי. אתם הקבוצה הוותיקה בפייסבוק לנושא הזה של חולי תקליטים. אני חושב שכן, אני לא זוכר שהייתה קבוצה מלפני, בטח לא קבוצה שהייתה כל כך דומיננטית. ושדברים... היחידה או שיש עוד גם? יש עוד כמה, קטנות יש לנו. יש עוד כמה, יש עוד כמה. זה טבעים מאוד שנפתחות עוד קבוצות, כמובן. אתה יודע, בני אדם הם לא צפויים. כן. ויש ויכוחים ויש דיונים, ובפייסבוק זה יותר קל לבוא ולהגיד, טוב, לא מתאים לי, אני פותח קבוצה משלי. אתה כן. יודע, <laughs> זאת אומרת, הוויכוחים שם שמתעוררים בתוך הקבוצה הם לפעמים מתלהטים לרמות מאוד מאוד... Uh... לא, הטוט. נכון, נכון. איזה ויכוחים פילוסופיים על זה... מוזיקה, על תקליטים, על מה? זה, זה אופייני ל, ל, לחולי תקליטים? אני בהתחלה, אני שמח שהעלית את זה, אני בהתחלה חשבתי שזה משהו אה, חריג, אה, כל הנושא הזה, ומתוקף עבודתי, שאני מתעסק, אה, עובד עם רבה חנויות וספקים בארץ ובחול, אז יצא לי לדבר עם כל מיני אנשים בחול, אז סתם לדוגמה דיברתי עם אה, מכר ארגנטינאי. ואמרתי, אוקיי, אצלנו יש בלאגן, יש ויכוחים, יש כך וכך. הוא אומר לי, תגיד, אתה רציני? פה יש אלימות על תקליטי. שני הפעמים, אחד בא לשני הביתה. שזה לא נגמר טוב. מה אתה אומר? כן, אז אני אומר, אנחנו, כל זה נשאר בגדר הפייסבוק במילים, אז אנחנו נראה לי במצב טוב. רגע, אבל מה בעצם נאמר שם? זאת אומרת, על מה בעצם כל הקבוצה הזאת דנה? או שזה, קודם כלומר, רק מחליפים מידע על דברים חדשים בתחום הזה, או מה? נגיד כל תקליט חדש שיוצא, אז אם, לא, אם המידע הזה לא יהיה לקבוצה, יהיה קשה לתקליט הזה להימכר, mm -hmm. כי זה לא יגיע להרבה אנשים. Uh -huh. uh, הרבה מהקבוצה עוסקת כמובן באספנות של תקליטים. Okay. בסחר, mm -hmm. במכירה וקנייה של תקליטים קודם, mm -hmm. שמחפש משהו, mm -hmm. עולה ו... עולה פוסט ושואל למי יש כך וכך, בהוצאה כך וכך. Mm -hmm. uh, הוויכוחים נובעים לא כי יש שם הרבה אנשים עם דעות שונות, uh, וגם אג'נדות שונות. יש mm -hmm. למשל אנשים uh, שלא קונים מהדורות חדשות, וכל דבר, <laughs> יש להם רק דבר, דברים רעים להגיד למהדורות חדשות. Aha. מצד שני, יש אנשים שרוצים רק חדשות. הם לא אוהבים תקליטים מאובקים משנות ה-60, או תקליטים כש... אבק uh, מאז שבגין היה ראש ממשלה. Mm -hmm. אז... הם, הם מעדיפים ויניל בגרסת 180 גרם משובחת. נכון, נכון. הם גם או, הם, או הם... אפילו הם... יותר מזה, במהדורה אודיופילית uh, חדשה, מהדורה של... Uh, היא אנלוג, אנלוג טהור, מה שנקרא, שיש כמה חברות בעולם שעדיין מייצרות ככה. ותגיד לי, הם גם מעבירים אינפורמציות על, על מוזיקה, על, על, על תקליטים, זאת אומרת, יותר דברים עמוקים מבחינת ה... עולים גם המון תכנים בנושא הזה, איפה שבגלל שהקבוצה היא נורא קשורה לפורמט, אז אם מישהו מעלה על, מעלה על מוזיקה שלא קיימת על גבי תקליט, שיצאה ב... ב-20-30 שנים האחרונות mm -hmm. ובמקור לא יצאה על גבי תקליט, אפילו שהיו קצת פחות מתחברים לזה רוב האנשים. 아, תגיד. יש גם אומנים עכשווים שהם מאוד פופולריים על תקליט, למשל ארטיק מנקיז, okay. שבשנים האחרונות הם בין האומנים הכי נמכרים בעולם. אני חושב שב-2014 mm -hmm. האלבום שלהם היה אלבום, התקליט הכי נמכר בעולם. אף על פי שקהל התקליטים הקלאסי, לא גדל עליהם ולא שמע עליהם, זה להקה שהתחילה בעשור ומשהו האחרונים. אלעד, איך אתה מסביר את הלהט הזה של חברי הקבוצה? קשה להסביר את זה. קשה להסביר את זה, זאת אומרת, לשים את האצבע, אפשר להעלות את השערות. אני חושב שכמה שהעולם מתקדם והטכנולוגיה מתקדמת, ויש היום באמת בשתי לחיצות בטלפון, אתה מוצא כל מוזיקה שאתה רוצה, קצת יצרה איזשהו ניתוק מהמוזיקה, קצת שקל מדי להעסיק אותה. פתאום אנשים פחות מעריכים אותה. Okay. אז דווקא החיפוש הזה אחר התקליט הספציפי הזה, ולהחזיק את העטיפה, ולשים אותו על הפטיפון, ולשים את המחט, יוצא לך חיבור הבעיה טובה למוזיקה, ואני חושב שזה מה שאנשים רוצים. זה מה שהם מקבלים דרך תקליטים. אז תגיד, כי מ... כלכלי זה לא, אין כאן משהו... זאת אומרת, אין כאן שיקול כלכלי של מישהו לקנות דווקא תקליטים mm. במקום... לשמוע בכל אופציה אחרת. עם יד על הלב, אלעד, כשאתה חוזר הביתה אחרי יום עבודה בביטניק, אתה הולך לשמוע משהו בסטרימינג, או שאתה... תלוי כמה תקליט. הבת שלי, שהיא בת שנה וחמישה חודשים, נותנת לי. כן. Okay. אבל באופן כללי כן. אז אתה מגדל... קנלי, יש לי גם את האוסף הפרטי שלי, שאני לא משחרר ממנו שום דבר לחנות, okay. שאני מאוד מאוד קשור לכל תקליט שם. מבין אותך. ו... וזה כיף, זה, <מת> זה הדרך הכי כיפה לשמוע מוזיקה. אתה this. מגדל עכשיו את הדור הבא של uh, חולי התקליטים. Uh, קשה להגיד שאני מגדל אותו. היום, כשאני התחלתי לעבוד בענף המוזיקה, אני עובד בו כבר 13 שנה, עבדתי uh, בחנויות דיסקים בעיקר, uh, אז כן, בהתחלה הרגשנו שאנחנו יכולים לתרום המון מהידע שלנו, והיום דווקא בעידן הגוגל, שכל מידע הוא נורא נורא זמין לכולם, uh, חלק מהמומחיות שלנו כבר, uh, כבר לא נחוצה שם. אפשר להגיד. עדיין יש לנו הרבה יותר ידע מהממוצע, אנחנו עדיין יכולים לתרום הרבה, אבל היום אפשר להגיע לכל הידע הזה. Okay. לא, אני התייחסתי ספציפית לדור הבא שגדל אצלך בבית. אה, בבית? אני מקווה שכן, זה עוד מוקדם להגיד. Okay. השותף שלי גיא מגדל ללא ספק את הדור הבא. <laughs> יפה. <laughs> ما, איזה, איזה מכל הרוסף שלך, הפרטי, כמה יש לך בעצם מהרוסף הפרטי, או שזה אסור <laughs> לדבר? בליבא 1200. אה. נאה. מה, איך אומרים, אם יש לך איזה עשירייה, איך אומרים, פותחת אצלך, שאתה אומר... וואו, תשמע, אלה, הייתם אני... צריכים להכין אותי לזה. הייתם צריכים להכין <laughs> אותי זה, או ככה, זה, זה יקרה לא, בתוכנית <laughs> שבה אתה <laughs> תתארח אצלנו באולפן. תשמע, אני הייתי, כן, אם, הייתי, אם זה היה טלוויזיון, הייתי בא לתקליטים, <laughs> <ומגנית laughs> הייתי בא איתם <laughs> לאולפן כמובן. <laughs> אה, תראה, אני חושב שכל יום תשאל את השאלה הזאת, וכל יום תהיה לי תשובה קצת שונה. <laughs> כן. כל יום תהיה לי קצת שונה, כי... מה <laughs> היום? אני יכול, צריך להעביר תשובה לפחות מעשרה, זה קצת קשה. טוב. אני אגיד לכם את האמת, הגעתי לכאן היום, ושמעתי בדרך, בדיסק כמובן, כי אין לי הפטיפון באוטו, לא תקין. כן. והבמפרים מקפיצים את המחט. כן. אז הקשבתי לבית אט של מיטלוף. זה כמה שהוא קצת מושמץ וקצת, אתה יודע... גדול מהחיים. גדול מהחיים, הצליל הזה שלו. אני אענה מכל שנייה. אז היום הוא בעשיריה, ללא ספק. יפה. אז היום הוא בעשיריה, סביר לך שמחר הוא לא יהיה שם. טוב, אלעד, תשמע, אני מאחל לך את מה שאפשר לאחרים. חברים, מאוד מאוד מה... שמחתי להיות עשרה. שלעולם של... תישאר חולה. תודה רבה. כן, כן, זו מחלה שאני מוכן לקבל. <laughs> <laughs> משהו מהמוזיקה הישנה, ככה, מהביטלס, מכל מה... הדברים האלה, זה מהם אין שום דבר משהו שתופס? בטח שכן, <אז> בטח זה שכן. זה אחד זה. המדפים הכי עמוסים אצלנו בחנות זה ביטלס. אה. אתה, אני גם מרגיש שהרבה יותר הצעירים קונים ביטלס. כן. כי בשבילם זה המקור לכל המוזיקה שיש היום, וזה, וזה נכון. בשבילי זה גם ההפתעה. כשהגעתי לאיזשהו מקום, פתאום ב... ראיתי שהצעירים... שומעים בכלל מוזיקה, בלק סבת ופינק פלויד וכל מיני כאלה, אמרתי, וואו, לא, לא, לא, לא מאמין שמובן. ש... כמובן, יש גם המון צעירים ששומעים רק מה שקורה כרגע. כן. אבל המון המון המון צעירים חוזרים לביטלס ולזפלין ולפינק פלויד ולדורס, וזה באמת, באמת כיף. כן. יש עוד לאן ללכת, כי לא הרבה צעירים עדיין חוזרים למשל לדילן. כן. או לג'ט רוטל. אולי אתם צריכים למסד אצלכם שם, ב... ב... בקהילה הזאת שלכם. איזשהו מין מדי פעם כזה מפגש עם הרצאה כזאת של משהו שיכול להיות כזה מעניין, הדגמות מעניינות. אה, מדי פעם אנחנו עושים אירועים כאלה, כן. יש לנו הופעות בחנות מדי פעם, אה. אה, והאמת שאנחנו עובדים על לעשות כאן הרצאות יותר, אה. עדיין מחפשים את הפורמט הנכון לזה, כי סך הכל אה, זה חנות, ויש לה אה, שעות פעילות, ויש אחרי שעות הפעילות, טוב. וזה דברים שצריך לשקול, אבל בסך הכל הרעיונות טובים אני, מאוד, ולחזק לחם... את הקהילה. אני אתכנן לך משהו בפרויקט יכול להיות שם, אולי נעשה משהו מעניין. או, או, או, יש לך על הטלפון שלי, כן? אוקיי, חברים, מאוד מאוד נהניתי. תודה רבה, אלעד, להתראות. ביי, המשך תוכנית נעימה. תודה? ביי. תודה. ביי, התראות. ואנחנו... נשמע ג'רי רפטי, מה אתה אומר? כן. אמרנו שנשמע את זה. הנה, בוא נשמע. רדיו קסם, מאה ושש עפים. טוב, שמענו yeah. לפני הג'ינגל את ג'רי ראפטי, שעה Right Down the Line, וזה מתוך uh, האלבום הסולו השני שלו, שיצא, נו, אנחנו עושים היום ימי הולדת כאלה, יצא לפני ארבעים שנה, ינואר 1978, זה היה... תקליט סולו שני שלו, אבל בעצם ראשון, כי הראשון יצא שבע שנים קודם, אז מי בכלל זכר אותו? לא זכור אותו, תאמר. ומהתקליט הזה גם יצא בייקר סטריט האלמותי, 아, מה שנקרא. כן. טוב, בואו נעבור למתי כספי. אוקיי. וב-1978, אה... מתי כספי הוציא אלבום שנקרא צד א', צד ב', mm -hmm. שזה השירים שלו, ש... שרו אותם אחרים, והוא הקליט אותם מחדש. עברו עשר שנים, וב-1988, החודש, mm -hmm. בינואר 1988, הוא הוציא את צד ג', צד ד', כאילו ההמשך של אותו... פרויקט. הקליט. כן. בוא נשמע שיר שבו הוא שר בלשון נקבה, כי ככה זה נכתב במקור. עידית חכמוביץ' כתבה את זה, גלי עטרי שרה. Mm -hmm. הייתי אומרת, מה תיכס פי לחין, מה שר. אוקיי. נדמטי כספי, זהו, זה הסגנון שלו. נדמטי כספי, הייתי אומרת, מתוך צד ג', צד ד', בואו נקווה שיהיו עוד הרבה מאוד צדדים mm -hmm. בהמשך. כן. Okay. עכשיו שמענו תקליטים שיצאו, עכשיו בואו נדבר על תקליט שעומד לצאת. טוב, זה לא, לא תקליט אחד, זה ארבעה. Mm -hmm. אה, בואו נלך להיסטוריה קצת, אוקיי? ב-2003, ליד זפלין, הוציאו... Eh, מארז של שלושה דיסקים, נדמה לי, בהופעה, שהוקלטה ב-72 בארה״ב. זה נקרא How the west was one. כיצד נכבש המארב. אם אתה תסובב ככה את הגלגלים בראש, אתה תיזכר שהיה מעוון ידוע בשם הזה עם ג'ון ויין ומי נכון. שזה היה ב-62. אז, במרץ, שזה לא... אוטוטו. Uh, הולך לצאת, האלבום הזה, האלבום המשולש הזה, הולך לצאת במהדורה חדשה. Mm -hmm. וחלק מהכיף במהדורה זה שזה יצא גם בוויניל. Mm -hmm. oh, לא wow. אחד, לא שניים, לא שלושה, ארבעה תקליטי וויניל במארז אחד. Wow. כן, נו, אז לכבוד המארז שיגיע, שיבוא במרץ, בואו נשמע את אימיגרנט uh, סונג, שיר המהגר של לד זפלין, זה מתחיל באינטרו קצר של אני ה... אני הולך להוציא את זה בארץ, לב גורפ מדיה. של וורנר. קרה, ותכף יתחיל אימיגרנט סונג, אתה זוכר שיש ביצוע של מינימל, מינימל קומפקט לשיר הזה. Okay. הנה זה בא. Bye-bye. ממש עם נגינה, משהו. ג'ימי פייג', כן. הדיטרה של ג'ימי פייג', התופים של ג'ון בונאם, זכר צדיק לברכה. Mm -hmm. טוב, הוא לא היה צדיק, אבל... <laughs> uh, כנס, כן. אנחנו uh, אחרי הכסאח הזה, אנחנו נחזור לכסאח רגשי, אנחנו נחזור ל... לאפר ואבק של פוליקר. זה על רקע כל ה... סיפורים הדי מעצבנים, בכל אני אומר את זה בלשון כן. על, על uh, החוק הפולני, נקרא לזה, כן? זה מרגיז, זה מקומם. ו... וזה מרגיז גם על העובדה שזה נפל באותו יום שיום השואה הבינלאומי, אתם הולכים ואתם מוציאים את זה כמי זה, או, או זה מין סוג של לדעתי זה הטיימינג זה... מכוון. להגיד זה דווקא כזה מכוון, או שזה... ממש לא לעניין, זאת אומרת, כאילו שהם לא חשבו על זה כמו, כמו שצריך. או שחשבו על, על זה, זה מצוין. יכול להיות, ועשו את באמת בכוונה, בפר... בתאריך הזה. תראה, אה... לפחות אנחנו רואים שבעולם אה, מזדעקים לזה גם, על הצורה הזאת. Uh, כן, טוב, הפולנים uh, גם uh, מנסים להרגיע ושמבטיחים uh, שהחוק הזה עדיין לא הגיע לאישור סופי, והוא עוד יעבור uh, רוויזיות וכל כן. מיני דברים. נראה. Mm -hmm. נחזור לאפר ואבק ועוד שיר אחד, שכשאתה שומע אותו, קשה לך מאוד לא לבכות. נכון mm -hmm. אנחנו נשתדל שלא. כשתגדל. שיר יפהפה. Mm -hmm. וכל ילד שהוא דור שני, או כל מי שהיה ילד בכלל, mm. יכול להזדהות. בהחלט. אולי, אולי באמת אנחנו נת... נמשיך עם זה אחר כך, כי סוף סוף השגנו את ניר, אז אנחנו... אה... נחזור אחר כך לפוליטיקה, לא נוותר כן. עליו. כן. כי הוא שם עסוק מאוד, ואנחנו לא יכולים, איך אה... אומרים, להפריע לו יותר מדי. הנה, אז נמצא איתנו על ניר אבניצקי וברלין. מה שלומך? ניר? כן, שומע? כן, על בהחלט. לקו? מה נשמע, ניר? על הכיפח, מה קורה? בסדר גמור, מה, מה קורה אצלך שם בברלין? קר גשום? עדיין לא, אין חורף רציני. אה. <laughs> טוב, זה אותו חורף okay. שאני, כמו שאני הייתי שם וראיתי. כי זה אצלנו כן, הרציני. זה כן. טוב, אנחנו הפעם רוצים לדבר עליך. קודם כל להזכיר שאתה היית okay. פה בזמנו טכנאי פה ברדיו אצלנו. טכנאי מעולה. Yeah. ומוזיקאי yeah. מעולה, ככה אנחנו יודעים את זה. ועשית yeah. עוד yeah. כמה דברים מעניינים שלא סיפרת לנו, ועכשיו יודעים שאתה, שאתה עם עוד מישהו מאוד מסוים, שהוא טכנאי שלנו כרגע עכשיו, דותן ביבי, yeah. אתם okay. עושים איזה את לייבל של uh, מוזיקה. והוא נכון. בעצם לייבל לתקליטים. נכון. בוא, כן. תספר לנו זה... קצת על זה, מה בדיוק. כן, הלייבל נקרא לגוטק. לגוטק, mm -hmm. ככה ב... אפשר לומר שהשימוש במילים מסביר את הבנייה של דברים כמונח, שהלגו בעצם מסביר את הבנייה של דברים, שזה mm -hmm. אירועים, שזה בנייה של דברים מסוימים. זה יכול להיות מאירועים עד... אם אפילו בניית המוזיקה, כל הדברים שקשורים לבנייה. Mm -hmm. והטק, הטק זה קיצור של מוזיקה אלקטרונית או טכנו. Mm -hmm. ובעצם זה הלבל הישראלי-גרמני הראשון שמדפיס תקליטים. הוא קם לפני עשר שנים בארץ, mm -hmm. והתחברו אליו ככה ישראלים, גרמנים, ובזכות התעסקות בתחום הזה פה בברלין, בעצם כבר עברתי לפה ואני חי פה. ואנחנו מקדמים את המוזיקה דרך העשייה המקומית פה, בברלין. וזאת, וזאת זאת בעצם. מוזיקה אלקטרונית בלבד? אדי.אם? אה, כן, המוזיקה זה אאוס וטכנו בהגדרה שלה. Mm -hmm. אה, ככה שזה ז'אנר, מאוד אה, מתאים לאירופה ולברלין, כי ברלין היא בירת המוזיקה האלקטרונית ובירת הטכנו. אז אנחנו נמצאים ככה קרוב לצלחת, מה שנקרא. ואתם מדפיסים את התקליטים בגרמניה? כן, אנחנו מדפיסים את התקליטים בגרמניה, ואנחנו בעצם שולטים הכל הנעשה מפה, ככה שזה גם ברמה של החברה עצמה וכל ההתעסקות האדמיניסטרטיבית, הכל נעשה מפה. כמה בממוצע בשנה אתם מוצאים? כרגע אנחנו פתחנו בר, מסעדה, חנו תקליטים, בכמעט ארבע שנים האחרונות, והתעסקנו הרבה בבנייה של המקום הפיזי. לזנות mm -hmm. את המקום, לעבוד בו. אני גם שפט אב"ח, אז אני גם בעצם מתעסק בתפריט ובאירועים, וככה אפשר לומר ששמו את זה לתקופה קצרה בצד, אבל אנחנו עדיין עושים אירועים ומתקלטים. בשנה טובה יש לנו לפחות שלוש תקליטים. אנחנו מקווים... יפה מאוד. כבר משנה... כן, כבר מהשנה מה הזו אנחנו נחזור להדפיס יותר תקליטים. המטרה היא כל חודש. Okay. כי יש לנו גם את החנות שלנו ואנחנו יכולים למכור את מהר. יש לכם, uh, יש, יש לכם מוזיקאים uh, שהם חתומים בלעדית אצלכם או שאתם מוצאים, מוצאים לפי פרויקט? Uh, זה בעיקרון, עוד פעם, ברוח הברלינאית זה הכל ככה חופשי והכל uh, די, uh, די פתוח, ככה שאם בא מוזיקאי שמתאים לנו ולאידיאולוגיה לה, שלנו ול... למסר שלנו, אז אנחנו ניתן לו מקום. Mm -hmm. אז זה כן, זה פר פרויקט, אפשר לומר. איך הם מגיעים אליכם בעצם, המוזיקאים האלה? יש כאלה שבאמת שומעים, אה, בגלל שהם שמעו תקליט כזה או אחר, אז הם רוצים להיות חלק מזה. Mm -hmm. אה, מצד שני, אני תמיד פותח את העיניים ואת האוזניים יותר, ובודק מה חדש, מי, מי הדבר החם הבא, ומנסה לאתר אותו, mm -hmm. לייצר איזשהו קשר, לייצר... לא חייב אפילו תקליט, אפשר איזה רימיקס, כן. הפיכה מחדש של mm -hmm. דברים ישנים, והעיקר לעשות שיתופי פעולה. ואני מקווה שהשנה הקרובה נחזור יותר לפעילות, mm -hmm. זה האמת. טוב, זה, זה נשמע מעניין מאוד. אני מבין שאתה... שכשאני הייתי שם הייתי שאתם בונים אולפן. איך כן, הוא... בא... הוא מתקדם? אין... כרגע האולפן הזה מלא בצלים. <laughs> <laughs> <laughs> אנחנו... בעקבות הפתיחה המחודשת של המסעדה היותר גדולה mm -hmm. והפר, אז uh, יש לנו, נראה לי שעוד איזה שבועיים אנחנו מקבלים את המקלט, כלומר mm -hmm. המקלט לאחסון uh, הראשי של כל החומרי גלם okay. וגיהנות, mm -hmm. אז כרגע זה באותו סטודיו, אני מאוד מקווה שתוך שבועיים אנחנו נקבל חדר נקי ונוכל להתחיל, uh, מה שנקרא, לתפור על הקירות uh, ‫חוגים ולהתחיל לרשת אותו ‫ולהתחיל להכניס את הציוד לאט לאט ‫ולקבל לנו סקייג'ואלים סשנים באולפן. Mm, ותגיד לי, אנשים שמגיעים אליכם, ‫זאת אומרת, הם מגיעים דרך איזושהי ‫סצנה של, של, של, של הסוג של המוזיקה שלכם, ‫אתם מפרסים את מקומות, איך, איך זה באיזשהם מקומות, ‫איך זה מגיע אליהם, ‫כל העניין של הפרסום הזה? התחום שלנו, בשונה מהארץ, זה תחום די פתוח. כלומר, פה כל ילדה קטנה, וגם אפילו הדוד השכן, או כולם מודעים מה זה הסגנון הזה, האוס וטכנו. Mm -hmm. וככה שללכת לכנות תקליטים ולחטוף איזה תקליט על זה מובן מאליו. התרבות הזאת נשמרה פה ועדיין עובדת פה מאוד חזק, בשונה מהארץ, שהייתי אומר אפילו די עצוב. שאיבדנו את זה קצת בארץ, את תרבות התקליטים. אז ככה שזה לא מפתיע שזה עובד וזה קורה. באמת אתה רואה שבאמת באים הרבה מוזיקאים לעשות את הדברים האלה? את המוזיקה הזאת? כן, זה פשוט תחום שאנחנו נדהמים שבארץ הוא לא עובד מספיק, אבל פה הוא חלק אינטגרלי כבר מהחברה, אם ברמה של הבית ספר שמדברים על מועדונים, ויודעים שיש uh, קהל כזה וסגנון כזה, יש מודעות יותר גבוהה uh, על הסגנונות, על ההגדרות שלהם לפחות. Uh, אני מבין שדותן uh, גם הוא, uh, מה שנקרא, יחד איתכם בכל העסק הזה. מה, נכון. מה בעצם מה הוא, מה הוא עושה? הוא גם כותב מוזיקה, אני מבין, uh, כן. מהסוג כן. הזה? דותן הוא מפיק מוזיקלי, uh, בין הראשונים, אפשר לומר, שיש uh, במדינת ישראל. שבאמת מתעסק במוזיקה האלקטרונית כבר הרבה זמן, mm -hmm. גם די.ג'יי מהשורה הראשונה בארץ, ובזכותנו, או ביחד אנחנו יצרנו את המצב שהוא באמת מגפיס אצלנו תקליטים, וגם האלבום הראשון שלו יצא אצלנו. אני כאילו חושב שהלוואי והיו עוד לייבלים בארץ שדוחפים לא רק אותו, אבל גם את הדבר הזה מבפנים, מה שנקרא, מהארץ. Mm -hmm. ולא... אולי, אולי, אולי באמת אין פה מודעות מספיק גדולה לדבר הזה, או שבכלל אולי, אולי בגרמניה יש תחנות רבות שמשודרות את זה באופן קבוע, מה שנקרא, את ה... נכון. כי נכון, בארץ אני לא כבר בטוח שיש, שיש תחנות שמשודרות את זה, מה שנקרא. יש תחנות קבועות פה, ויש תחנות קבועות גם לדי-ג'ים ולחדשות המוזיקה האלקטרונית, לעדכון מועדונים, מסיבות, אירועים. Mm -hmm. סביב התרבות הזו, ועצם זה שיש חנויות תקליטים, ו... וחנויות לתיקי תקליטים, ו... ולציוד, זה די-ג'אים, בכל uh, פינה שנייה פה זה כבר uh, ככה מחמם את, ה... את הראש, את הרגליים, להתחיל uh, לקנות עוד תקליט, עוד פאטיפון, ואפילו, אפילו אם אתה לא אמן, אתה, איזה כיף לצרוך את זה, כי זה דרך חיים. Mm -hmm. אני כמוך יודע שזה, כן, בציוד אלקטרוני ו... זה דרך חיים, זה כיף. נכון מאוד. זה מעניין, זה מעניין מאוד, בהחלט ההתפתחות של הדברים. כן, עוד משהו מעניין, או שאנחנו ניתן לדותן להשמיע משהו מהיצירה שלו. בעיקרון אני מקווה שרק בארץ, ככה עם מסר טוב, שדברים יתפתחו יותר, היו תקופות טובות יותר בשנות התשעים. זה קצת נעלם. במועדונים בארץ זה לא כל כך מנוגן, אבל שכן מנוגן. הם. אין הם? הרבה מועדונים, פה הבעיה, אין תמיכה פוליטית יותר, שככה, באמת, תמיכה פוליטית זה, זה הבעיה. אתה צריך תמיכה פוליטית הם... לדבר כן, שזה היא, יותר בא מהעם, תמיכה... מה שנקרא. של... תמיכה תרבותית פוליטית, שבא בשר כן. ואומר, יש תרבות מוזיקה אלקטרונית, בואו נתמוך בה, בואו נקצה איקס כספים. ונייבא אמנים, או שנרים אירועים כאלה אחרים בפארק הירקון. זה אוטופיה. זה אהבה, וכל <laughs> מיני כאלה. <laughs> זה... מה שאתה אומר, זה אוטופיה פה בארץ. <laughs> היית, <laughs> הייתה תקופה טובה, הייתה תקופה, הייתה תקופה אני תקופים, זוכר, כן. ואז זה זה בעצם, כמובן, בזכות כל האינתיפאדות וכל ה, מה שנקרא, המהומות, עוד פעם, פוליטיות כאלה אחרות, זה הוביל לדעיכה של התחום הזה. כן. היום יש חזרה קטנה, ממש... ביחס להשוואה עולמית, יש לנו איזה שלושה, ארבעה מועדונים בתל אביב, וזו בדיחה mm -hmm. לעומת כמות האמנים המצוינים שנמצאים mm -hmm. בארץ. טוב, כנראה שהם yeah. בארץ לא הולכים לכיוון שזה אמנים, כי הם יודעים שלא לא כל כך זה מושמע, אז הם לא כל כך להיות, אוהב, ש... עוברים בכיוון הזה. יכול להיות שנפתח עוד תוכניות בנושא, או כתבות בנושא, ונקדם את זה. כי בשורה התחתונה זה עניין של מודעות. כן, אם בהחלט. אם לייצר מודעות בכל הרשתות, אם זה החברתיות, ואם זה אפילו עיתון מגניב, כמו שהיה פעם אקט מוזיקלי וכאלה. כן, נכון. עיתונים כאלה, לייצר, לייצר את זה עוד פעם, זה אולי יחזור, זה יותר גדול. מה שנקרא ליצור כן. איזה באז מוזיקלי שפונה לכיוון הזה של הדברים. כן, לסיכום צריך איזה דוד בן גוריון של המוזיקה האלקטרונית, שיבוא ויעשה ככה... חותם ו... וירים את המדינה הזאתי, התחום הזה. יפה, okay. אז אנחנו לא נופל לך שם מדי בעיסוקיך, okay. ואני okay. יכול okay. להמליץ שמי שמגיע לברלין, שיגיע אליך שם, יש עונה נחמדה שעכשיו מתעוררת שם, ובהחלט שווה להגיע, בהחלט כן, ואיך אומרים, okay. גם להתרשם מה... מהמקום, מהמוזיקה שם, שאתה משמיע שם ברקע, בהחלט okay. נחמד okay. מאוד. אז תודה. ניר, תודה רבה לך. והנה דותן ישים לנו ובא. איזה קטע מוזיקלי שלכם. דותן, מה הקטע הזה? ק... קט... קטע מאלבום שהוא אומר קטע יותר רגוע. טוב? כן, כן בכיף. אוקיי. Okay. אני אאזין כמה, כמה דקות אליו. אין ו... בעיה, מאה <laughs> <laughs> אחוז. נשתמע בשמחות. מאה אחוז להתראות, ניר. אוקיי. ביי ביי. ביי ביי. אם אתם טועים, מה אתם שומעים, זה קטע שמי שה... ש... שעשה את זה, מי שכתב את המוזיקה, מי שמנגן אותה בעצם, זה הטכנאי שלנו, דותן ביבי. הוא כתב את המוזיקה, הוא שייך ללייבל הזה שדיברנו עליו, ובאמת יפה מאוד, מעניין מאוד. ומכאן אנחנו נעבור למשהו אחר. ככה שדותן... יורד לנו עם המוזיקה לאט לאט, כן. מוזיקה יפה. יפה כן. טוב, משהו שונה לגמרי. Mm -hmm. טוב, בסדר. על החודש שלפני 40 שנה, mm -hmm. יצא אלבום, התקליט השישי של הקאט סוויט, ובעצם התקליט האחרון בהרכב המוכר, עם, עם הזמה בריין קונלי, אחר כך הוא הלך לקריירה סולנית, לא מי יודע מה מצליחה, אבל לפחות כשהוא עזב, הוא השאיר אחריו... אלבום שהיה די שונה מהקודמים, mm -hmm. עם להיט גדול שהיה מאוד מאוד שונה מהקודמים, שנקרא Love is like oxygen. Mm -hmm. אז בואו נשמע את החמצן הזה. בואו נשמע חמצן. you don't want me around I can't shake off my city blues Everywhere I turn I טוב, אנחנו לא נשאר לנו הזמן להמשיך עם השיר הזה. ועם החמצן. עם החמצן הזה. אין אנחנו... ברירה. בדיוק ככה, הזמן רץ, אנחנו צריכים לסיים. אנחנו נסיים עם פוליקר, נסיים הרי, עם מה שהתחלנו, עם אפר ואבק, שהחודש כן. הוא בין שלושים, תקליט נצחי. בדיוק כך, וגם ו... מה שהתחלנו מקודם, וזה מתאים לזמן. שתגדל. תודה רבה למשה ירונסקי. תודה רבה לך, אהרן מורג. תודה, תודה לאמירה. להכירה. תודה לדותן, שהוא לא רק טכנאי מעורף, כמו ששמעתם. זהו, תחזרו אלינו בשבוע הבא, ואם אתם רוצים לספר לנו על אוסף התקליטים שלכם, או לספר לנו על יריד תקליטים מעניין, אתם יודעים למי לפנות. להתראות. נשמע לשמוע. תעוף לחלל, אתה לא רצית להיות אפילו חייל, סתם להיות כמו כולם כשתגדל, אבל אותך אף אחד לא שאל. בספר. אמרו שממך כבר לא יצמח שום דבר, אישה גדולה